муляла мені чорним каменем у душі, збурювала всі змисли, викликала несамовитість від самої згадки. Падлюку того маєш? Встиг звіятися, геть мене. Що ж ти так важколупився? Та він же ще з ячно вельможними, як коронні з-під корнули то він і своїми драбами за ними тільки й смуга лягла. І замок на і все тут. Пан Зоставо, мабуть, побоявся брати. А може й одних утікав? Вони? Де? Як звалено було в твоїм домі, пане Гетьмане? Хоч пані Раїна радше б зайняла палацик самого конець польського. Амбітна кобіта. шляхетських палаців ніде не станемо займати. Хай стоять пусткою, як прокляті». Ото гаразд, бо вже мені тут Сабиленко, Захарко, в петінки в'ївся. Палац для пана Гетьмана, та палац для пана Гетьмана. Чи ти його пані Раїна намовила, чи він сам? Це який Себеленко, Риндар? Та він, каже, я тут довірений чоловік пана Гетьмана. Ще про якийсь сто золотих торочить, нібито він узимку спорядив вас на січ. Я вже й не чіпав його, бо це прилип з палацьком. Обставу хоче туди і якусь дорогу, коберць, чорти його маму знають, і каже «Найближчий друг пана Хмельницького». «Перекажи йому, коли він такий друг, то хай мені відбудує те, що зруйнували пани, не без його зрадливої помочі». «Так і скажи, пан Гейтман, вели тобі Себеленку реституцію повну Суботова». «Та й не реституція, щоб геть новий став Суботів». Згодом скажу якийсь саме. Випачиш йому глейт, щоб не чіпали його хлопці, і щоб усюди було сприяння. Ще одне. Як будуть мені вісти про генерального писаря? Хочи з постелі піднімай, а не си одразу. Згубився пан Саміло мій. Голихо, як же? Різанину щинила орда в княжих байраках. Нічаюці собі доскочили там шляхту. «Ну, пан Саміло хотів запобігти. Шкода говорити. А сам знову вдивлявся в лиці. Хоча вже й заспокоївся, почувши, що матронка тут, врятована, визволена, влаштована. Та душа не могла вдовольнитися, домагалася більшого, а такого ж простого, побачити ту, що до неї йшов уже ніби пів життя свого». Я прискочив з-під жовтих вод легких от перемоги, летючий тілом і духом. Був мов степовий вихор золотий, підхоплював, захоплював, закручував свої обійми всіх. То чом же мав би не закрутити її? Та тут і вспокоював себе, мовляючи, що все гаразд, що так і треба, що все відбувається ніби за якимись Вищими встановленнями. Була б вона тут серед усіх, стала б, як усі. А цього б'яне зніс. Не витримала б душа. Або ще інакше, коли б з'явилася тут, то затьмарила б усе. Нікого б не помітив, не порадів, не повітав. А я ж гетьман всього народу українського. І не може віднині нехтувати його увагою, та й неувагою теж». Чи ж міг допустити, щоб Матрона в цю хвилю повітання заступила мені весь люд, мов діва пречиста? Для мене пречиста, та не для інших, і ні для кого опріч мене? Тяжко мені було тоді, а щойно ж раділо серце, втішалося дітьми, рідним Чигирином, велелюддям із захватом повсюдним. Священники в золотих ризах. Виспірували многое літа гетьману-захиснику грецької віри. Отаман Чигиринський «Капуста Лаврін» виступав на повітання з найстатечнішими козаками. Матері показували дітям, вон де пан гетьман Хмельницький. Дзвонили дзвони, сміялося травневе сонце, вся земля сміялася. І в мені теж поперемінно то сміялося, то знову плакало серце. Та того ніхто не те, що не бачив, а й уявити б ніколи не зміг. Катря їхала біля мого правого стримена, струнка, гострогруда, темного ока, як покійна мати. А може, як я? Вже дівка, вже не веде «Шукай тепер взяття гетьмани!» Малий Юрко, вмостившись поперед мене, допитувався «А що ти мені привіз, шаблю, привіз?» «Привіз, Юрасику, привіз!» «Каже, самого хана Кримського, ще в золоті!» «Як виростеш, то вже буде твоя тоді!» «Не хочу золоті, хочу козацьку, і не як виросте, а тепер!» «Тепер я тобі привезу з Києва вчителя гарного!» Читимеш латину і грецьку, все знатимеш, як наш ти Катрія, і Катря, як Матронка. Ти вже бачив Матронку? Бачив, вона все бігає, то в вікна визирає та стогне. А пані Раїна за неї ходить та все говорить і говорить. Що ж вона говорить? Чи я знаю? Все говорить, говорить. Та така пишна стала, як густка у патирацьких. Не слід, так, про пані Раїну Юрасику. Так вона жеглузка. А тим часом на зустріч мені шли та й шли. Вигуки зносились до неба. Дзвони видзвонювали безугавно. Гук радісний і ясний. Слава гетьману! Ясновельможний батьку, Вклоняємось тобі! Дякуємо за перемогу! Слава визволителю! Порятував народу весь. Кобзарі йшли на Ви дзвонювали в струни, Ви співували завзято,